till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag är en av den 15 december idag. Det är torsdag och vi spelar in The Effort Cast episod 4. The Effort Cast, är en podcast där vi pratar om rollspel, tv-spel, brädspel, tv-serier, filmer, egentligen allting som vi i team Effort som då är en rollspelsgrupp tycker är kul. Och det, det är ganska breda intressen i gruppen så ja, jag har med mig Håkan. God dag och dag. Och Anna. Hejsan. Det är två bekanta röster för er som har lyssnat på de, de eminenta fyra av tre redan av, mm. inspelade avsnitt. Mm. Så ja, vi börjar bli lite varma i kläderna för man vill ändå säga. Vi, vi tre har ju varit med i alla avsnitt, väl? Ja, precis. Och som våra lyssnare kanske vet, om som har varit med sen start, alltså typ resten av Team Effort. <här> <här> Och kan, kanske mot allt förmodan någon annan så börjar vi alltid med att prata om vad vi har gjort i veckan och jag föreslår väl att tråkan börjar. Ja, det, det kan jag göra. I den här veckan har jag haft min eh, lilla ångest inför min eh, b uppsats som skulle vara inne idag. Den är inne nu så jag är färdig med den. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, i, idag hade du, alltså jag var ju lite egentligen eller, utan att fatta det. För vi, det var ju idag var det ju bat, Batmania. Batman Mania, mm. på kulturhuset. <laughs> yeah. vil vilket var varit fantastiskt kul att gå på. Jag har faktiskt eh, värmt upp hela veckan genom att läsa gamla Batman-serier jag har hemma. <laughs> Sådana som jag gillar. Så det, det är det jag gjort i veckan. Jag har läst till exempel eh, en som heter Arkham Asylum, A Series House on Series Earth om någon av er har sett den förut. Det är, ja, det är en Grant Morrison-historia. Han gör ganska mycket batman serien den, den har väldigt sär egen stil. För det första är den väldigt väldigt obehaglig, väldigt läskig, väldigt gotisk. Och så är den målad som en, som en febervardröm ungefär. Joken ser ut som någonting som jagar den på natten. Men hur många finns det som skriver Batman? Eller är han tecknare? Eller gör han både och? Grant Morrison, han... Jag tror att han tecknar också. Men just den här har han skrivit. Han brukar teckna, vet jag. Han, han har gjort väldigt mycket Batman när Batman hänger med Justice League. Med alla andra superhjältar, liksom. Men det här, här, här hade han med sig en man som hette Dave McKean. Det här är alltså typ en 15-20 eller 20 år gammal serie som är ganska klassisk. Eh, Om man har spelat typ... Eh, Bat Batman-spelet, Arkham Asylum, som kom för ett par år sedan. Då, då har man sett lite av ungefär hur, det, hur den serien är. Jag spelade ju det. Det var grymt bra. Också det grafiska är ju är riktigt schysst i det spelet. Så. Ja, det är, det är inte så att de stilarna direkt är, alltså det, det går inte riktigt att men Men det är ändå väl, alltså det är just atmosfären och storyn är väldigt mycket väldigt lik, hämtade från, hämtade från det. Så det är det jag har gjort. Jag har också läst eh, Hush, som också är en Batman-serie. Eh, jag tror att det är, eh, jag kommer inte komma ihåg vem det är som har gjort den, så det är, jag, jag tänker inte ens chansa. Det kan vara Jeff Loeb, men jag tror inte det. Så du har, har värmt upp hela veckan för att sedan missa det som du vände upp för. Ja, det, det står av my life. <laughs> jag hade jag hade tanken där bakom. Jag har också gjort en, en sak till. Du, jag har, en sak en sak till. Jag har, jag har köpt. Jag håller dig i handen just nu. Jag har köpt Skyrim. Jag har köpt Skyrim som jag har jäckat mig nu. Det här är fjärde podcasten vi gör, så det är fjärde gången vi ses och pratar om saker och det, ja, nu har jag Skyrim. Jag, jag, jag tänkte faktiskt öppna det, alltså öppna förpackningen live här. Så det här är alltså en radio-unboxing av en Skyrim Not Limited, Not Collector's Edition Så var med nu, för det här är speciellt. Skyrim Vanilla Edition, här ser vi. Oh, plasten, den kommer upp här. Åh, oh, ja, oh, det, okay, det, okay, det är... Okej, det är gavligt gärna. Håkan fäller nu en tå. Det, det är inte tåra. det är mycket som rinner dock. <laughs> det här måste låta väldigt skönt om ni hörde på er. Jag har den, jag har den i handen. Jag har den i handen nu, jag känner doften av plast. Nej, äh, vänta. Åh oh, gud, nej vad är det? Vi var väl på där. <skratt> oh, nej, det är världen sälvständigt. <skratt> världen sälvständigt <skratt> <högsta boxing skratt> <skratt> någonsin. boxar <skratt> sig någonstans. Tillbaka in, <skratt> tillbaka in, <skratt> tillbaka in. Okej, okej. Okej, nu kan jag doften listigt förr. <skratt> Oh, Håkan, tillfället är redan förståk. <laughs> Paniken i ditt ansikte. <laughs> oh, Gud. Tänk om det nu gick söndag. Jag har ju kvittat så, men jag öppnat paketet. <laughs> Okej, okay, okay, det är ingen fara. Det är ingen fara. Det luktar trasigt nu. Jag känner bara lukten av att det är trasigt. <laughs> det här skulle kunna ha skriptat. Det här skulle kunna vara en sketch vi Men det är inte det. Är, det, är, det är realism. Jag blir ju lite avundsjuk. Du fick ju med en karta här. Ja, var lite friktig med den. Vet du vad, vet, vad, vet du vad som är Håkan? Den här kartan? Ja. <laughs> Den är mycket sämre än kartan jag fick med till min, till min på Xboxen. Ah. Min karta är värsta sköna pappersmaterialet. Ah. Helt alltså det är en sån karta som man vill rama in och sätta upp på väggen. Jag har sett den, ja. Är den bara så där bredkartan som du håller i? Ja, den är bara så kan, du, kan du vika ihop det där innan jag Nej Nej, nej, ja, den var lite högre. Ja, den är lite... Ja, den är lite... Ja, väl. Jag, jag vek inte upp hela. Jag tänkte... Kartan räcker, Håkan, oerhör inte. Ja, det är bra. Så att, ja, nu har jag öppnat och pajat vid Skyrim. Och jag har rört din karta, det är världens största dag. Så, så det det jag har gjort den här veckan. Så när jag väl lämnar er idag, när vi är klara med den här podcasten, då åker jag hem till Skyrim. Den kommer inte att komma tillbaka på, vet inte hur länge. Jag hoppas att du kommer trivas i Skyrim. Jag hoppas, jag hoppas verkligen det också. Jag ser fram emot det. Jag har inte, mina förväntningar kanske låter som är skyhöga. Jag, jag ser fram emot... Vad? Jag ser fram emot... Jag ser fram emot att... Att, att, att ha lite mys liksom. Jag, jag, jag, jag tror inte det kommer att vara världens bästa spel någonsin, men ändå. Nej, det är det nämligen inte. Man kan fortfarande plocka blommor, vilket ju såklart var det bästa med Oblivion. Så att bara där... Det patetiska är ju att det är typ det bästa med Skyrim också, det är ibland det roligaste att bara gå runt och plocka. Jag, använder, jag tror att jag använder två, två potions eller tre liksom, överlag, över alla mina fyra karaktärer men, men jag älskar ju att springa och leta ingredienser och ta reda på vad alla gör och så, här, så förgifta mig själv genom att äta typ björnklor och grejer. Ja precis, eller man kan äta allt möjligt äckligt. Ja, ja. Dvärg i tå, är det det man äter? Nej, nej, nej, <laughs> What? Giants Toe. Giant's så det första är lite man har Det var vad den här gör? Och sen att så, så man lite fjädrar och lite tår. Och... Det är överhuvudtaget allting som man äter Människor, i det spelet. Människog hjärta är också lite äckligt Jag är så nära av att spela, Ni ska ändå prata om det. <laughs> bara kläm ut det sista innan jag har varit med i gemenskapen. Fast nu har det inte så jobbigt längre. <laughs> nej, nej det är det inte. Jag har det ju faktiskt typ, mer eller mindre handen. Jag har väntat nu ganska länge på det här spelet. Jag kan vänta i ett par timmar till. Ja, mm. jo, precis. Jag är lite avmånsjuk på det. Mitt Skyrim är ju, ja, som vi har sagt tidigare, avsnitt Pai, som jag pajade mm. Ja, misstag vill jag tillägga. Men, det var inte för att du tappade skivan ur dralet utan det nej. var för att du slog på den. Jag slog på min Xbox, ja. Men ja, det, det måste vi inte prata om igen. Det är väl lite ledsen varje gång jag tänker på det. Var det någonting mer du hade gjort, Håkan? Du läste en eh, massa serie. Ja, jag läste en massa batman eh, gillar hash den är helt okej. Okay. Jag jag, innan jag kom hit idag faktiskt läste jag på internet för att se om det var okej okay jag tycker om den serien. Jag vill liksom veta om jag är en fanboy eller inte. Ah. Det, det är typ okej, okay. den, är, den är väldigt, jag vet inte, den är inte världens bästa någonsin. Men det är typ alla skurkar med, det är kul att se dem tillsammans och så. Det, det är spännande. Men du får väl ändå räkna som en Batman-fanboy ändå? Uh, ja, det är, det. <laughs> jag antar det. I alla, alla fall i det här rummet. I de, I de flesta rum jag varit i tror jag att jag är med Batman-fanboy. <laughs> Är det något relativt alltså? Jag är inte säker. Ja, jag, faktiskt inte. Jag vet inte. Jag tycker att vi kan faktiskt träda på det på något sätt. Ja, Jag är inte riktigt tur. Vart man någonsin skulle ta reda på det? Internet. Internet sitter ju alltid med några rätta svaren. Ja, jag menar det. Anna, din vecka då? Har du gjort någonting kul? Um, jag, jag har nu senast, Senaste delen av veckan var ju mycket hemtänt det här. Men därav var det mycket... Mycket annat också för att slippa göra hemtäntan. Men i, i fredags så spelade vi faktiskt lite D&D. Jag, Håkan och Joakim. Har du glömt det här, Håkan? Jag försöker tänka om det verkligen var fredag. Men, jo, men det stämmer, det var i fredag. Det var det, det var på morgonen. Det var mer eller mindre lördag. Ja, Okej, okay. det var det var mellan ett och fyra på lördag morgon. Så där jag var lite trött. Jag vet inte riktigt om jag minns så mycket. Jag vet i alla fall att jag testade och spelade en, en, en Thief. En rogue och kände mig som en, en fisk på land för att använda en, en, engelsk, en engelsk fras. Det var det var obehaglig upplevelse. Så du, du är inte van att vara rogue menar du helt enkelt? Nej, jag är inte så van att springa fram där och vara melee. Jag gillar att stå långt bak, kasta späls. Alternativt val långt fram, men vara healer. Mm. Hur gick det att stå långt bak den här gången med din rogue? Då? Jag, jag vill mena att du fick ungefär... 16 pilar i dig och nästan dog eh, på en ja, runda. Ja, precis. Jag, jag tror att det jag gjorde var att jag, jag hoppade upp lite akrobatiskt på en bro. Slog en 20 eller någonting. Försökte slå på någon, missade, fick 78 pilar i mig, höll på att dö. Och sen, sen gömde jag mig i skuggorna i resten av fighten. Så du lärde dig lite om Rogue i alla fall under tidens gång? Det, man vill jag ju med, tror man... inte att jag lärde mig någonting egentligen. Jag, ja, ja. Lärdomen är ju att alltid i skuggorna. Ah, ja, det är sant. En row ska alltid vara i skuggorna. Mm. Jag vill minnas att eh, Joakim ville få dig att dricka kaffe också. Mm. Ja, Joakim eh, tvingade i mig kaffe för att jag skulle vara vaken. Det var antingen att drick mer alkohol eller drick kaffe. Och jag... Du valde alkohol. <laughs> ja, jag valde alkohol. Det gjorde vi allihopa. Ja, ja det, det var en lång natt. Men jag, um, jag tror du drack egentligen kaffe ändå. Alltså. Jag drack faktiskt tre, fyra klunkar. Och det var ju bland det äckligaste jag någonsin har druckit i hela mitt liv. Så att jag... Eh, jag blir så sugen på kaffe nu när vi pratar om hur äckligt kaffe är. Jag tänkte säga på att tala om men vi, vi kan ta det i pausen kanske. Ja, vi måste mm. göra kaffe i pausen. Mm. Åh, kaffe. Eh, annars så har mm. jag ju då som sagt, det har varit tenta tider så då har jag ju spelat Skyrim. Skyrim mm. var väldigt intressant fram till tentainlämningen ungefär. Sen var det inte lika kul längre. Men, men innan det så jag tog det stora steget och drog upp svårighetsgraden från novice till adept häromdagen. Det höll inte sig jättelänge. Jag satt där och jag tyckte att allting gick väldigt långsamt och var väldigt tråkigt. Så jag bestämde mig för att dra ner det igen. Fast, nu kör jag Apprentice. Så det är lite högre upp. Vad är, jag kan inte skilja mellan de här olika. Vilken är vilken? Um, det börjar alltså, Från lägsta så har vi Novice, sånär, Apprentice, Adept, Expert och Master. Så det är samma som man Aha. har i, i sina skills i Skyrim. Blå, stopp, har tagit bort Journeyman som, som nivå på skills och sånt? Ja. Är man inte Journeyman längre? Nej. Det är det fella skitspel jag har gått och kött? Ja, du har ändå pajat det så det gör ingenting. Ja, det eh, så jag där... Det var väl... Där jag blev lite inspirerad till att ens pröva Rogue-D&D. Jag har ju min Wood Elf Rogue som är lite psykopat och går runt och dödar folk för att det är kul. Um, där håller jag mig i skuggorna mest. Jag är han inspirerad av Mr. Jeff Kuse, min karta? Eh, det är en hon, men nej. In, in, inte, <laughs> inte, det. inte riktigt. Är <laughs> det jag? Okej, alla psykopater är väl mer eller mindre som Jeff Cuse, men... <laughs> Hon, är, hon håller just nu på att leta i de artefakter och grejer det, det är rätt skoj är det de här? finns det fortfarande shrines till olika daedra gudar och grejer mm, jag tror att det finns shrines. Ja. jag har just, just hittat en kille som har ett museum över den här kulten som startade the oblivion crisis vilket var lite, ah. lite skoj the cult of Marons Dagon? Nej. nej det är något de, här, de the heter mythic, Dawn, ah, mythic Dawn, sorry mm. mythic Dawn. Ja, jag hatar dem i jag hatar dem i oblivion ah. störja det var ju såna här killar som hade verkligen typ så här cutscene-immunity. Så de var ju alltid asgrymmarna när man, när man inte själv kunde röra sig. Då stod man där och verkligen bara kokade av ilska Man vill stå ihjäl små Svinen Har fortfarande på sig röda, kula robes dock? De finns ju inte riktigt kvar. Men deras robes finns på hans museum. Mm. Ah, ja, ja. Det är 200 år senare. Så. ja det var ett museum över dem. Ja, jag, jag tänkte därför. Jag vill med att jag faktiskt utrotade den kulten jo, jo. Ganska, ganska hårt. Ja, men det har man ju för sig, eller hur? Mm. Det gjorde jag aldrig jag. blev en jag plockade i blommor. Ja, just det. Mm. Det fanns ett kul uppdrag i Oblivion där man faktiskt fick infiltrera ett av deras möten och grejer. Det var, ah. det var rätt balt. Det var också rätt svårt. Jag fick göra en rätt cool grej nu i Skyrim som jag inte tänker berätta för dig om. Men ja, man kan, man kan ändra rätt mycket <laughs> i de olika, de olika gilderna. Ja, jo, nu, nu i och med att jag hade spelat klart så berättade en kompis för mig allting som är häftigt i Skyrim som mm. jag kommer missa nu för att jag pajade mitt det Skyrim. Det ja, så, så det var ganska kul att höra. Det, det, det låter skithäftigt. Jag är mm. lite ledsen att jag inte får spela klart det nu med tanke på allt häftigt som han berättade som hände i det här spelet. Det är coolt. Min, min roommate träffade, jag hörde hans röst. Jag hörde Max von Sydavs röst nu, så han är, han är med i spelet. Mm, det, det är kul. Det är mm. Var det inte i helgen som vi bakade jul? Jo, vi hade, ju, vi hade ju julbak i helgen. Mm. Det hade vi. Var var vi 13 personer i min lilla tvåa. Vad bakade jag. vi egentligen? Det var vi inte 13 personer i, i din ganska stora tvåa. Den kändes liten då. Okay, just nu känns den jättestor men Vi bakade whiskyknäck, vi bakade kanelkola, ischokladkaka gjorde jag. Ischokladkaka. Mm. Eh, vad blev det med Magnus gjorde han gjorde ju Triffel Med apelsin och flingsalt. Ja, den var god. Den var ganska speciell. Den är... Den var jobbig att diska bort efteråt. Den var kladdig. Ja, det kan jag tänka mig. Jag bakade whisky shots. Man häller yeah. lite whisky i glas och dricker det. Mm. Mm. Det var julstämning för mig. Jag, jag hade inte mycket att bidra med i köket. Jag satt och pluggade en, en del av det här också. Mm. Tills uh, Singstar Kent kom fram där på natten alla hade gått. Ja, du pluggade ju <laughs> tills vi körde rappakalja. Jag ja, försökte ge dig lite pluggrovar på jag fick veta att du har redan en mamma och behöver inte en till. <håll> <håll> <håll> jag bara, okej <okay>, okay. <håll> är, är du säker på att du inte vill ha en till? En Nej, jo, för fan jag kan ta en till morsa <håll> <håll> det är Inte helt fel med två morsor Jag morsan. kom in med en, med en liten med en sån här Mandarin med nejlikor i Jo, jag, jag var lite mamma mm. någon ska ju vara det också Det var, det var inte så gott att äta de där nejlikorna Är det det man ska göra med dem? Jag är rätt dålig på jul <håll> Nej, jag inte Aa, okay. Nej, helst inte Ja, men då, så, då stämmer det ju men Rappakaljan då? Det kan ni berätta om. Det är, ju, det är typ, jag tycker det är det roligaste spelet nästan. Att spela just på, det går ju inte att spela sen när man har blivit full. Så man måste spela det direkt mm. när man börjar dricka. För annars så blir, blir man för full. Jag tycker att det är kul. Sen, så när man spelar med Håkan så har man ju det här elementet att han gärna berättar vem som har skrivit vad. Sandra sa efteråt jag satt och funderade om man verkligen fick göra så. Och då... Det var ju hennes sätt att säga att hon tyckte att du skulle ha hållit ja Jag måste säga att man antagligen får göra så. Det är halva, det är halva spelet ju. <skratt> Dessutom var det <skratt> ganska full redan då. Så det var väl det som... <skratt> uh, för, för den personen i världen som inte vet vad Rappakall är, vill någon förklara? <skratt> <skratt> ja. ja, jag vill inte göra det. Jag menar ja, att någon, okay. någon kanske vill det. <skratt> Ja, vi har en spelledare varje omgång som kallas en rappare. Han eller hon får ett ord med en förklaring. De säger ordet och så ska alla runt bordet skriva en förklaring till ordet. Antingen om de kan den eller om de bara vill hitta på en. Sen lämnar man in förklaringarna till rapparen som läser upp dem i ordning och inte berättar vem som har sagt vad. Sen ska man gissa på vad som är rätt. Och så får man poäng om någon annan gissar på en ens får hittade svar eller så får man poäng om man har rätt och och det är, kul. Alltså det, det är väldigt kul och det är också kul om man spelar om man är folk från många olika håll så att säga med många olika erfarenheter mm. för att då blir det sådär att man, hittar på, man kan hitta på saker som för någon annan är rena grekiskan mm. och där verkar det som att det här måste vara det här det här ordet måste betyda så jag förstår ju ingenting av den här förklaringen det brukar ju vara mitt vinnande koncept. Det är därför det blir så irriterad när Håkan kommer med, det där är Annas. för han har ju rätt. Ja, det är tungt att ha en annan svensk lärare. Ah. Det, det, jag är så dålig på det. Den där kan göra det. För att försöka, försöka sitta och analysera alla i två runder och sen och sen försöka lära mig vem som skriver vad. Det jag inte förstår är, du kan ju göra det och liksom hålla det för dig själv, men du delar med dig till alla andra. Men att hålla för, att hålla för mig själv känner jag ingenting på. Det änna kan jag försöka källa för så många som möjligt runt bordet. Mm, så att de inte var poäng. Så att de inte var poäng. Ja, liksom. Det, detta är varför vi inte brukar bjuda Håkan till fester <skratt> <Nej>. längre. <skratt> vi har ju spelat raffakalja en gång i veckan hela året. Men Håkan har ju inte varit med. <skratt> <skratt> oh, ja, det är sant. <skratt> <skratt> mm. Är något mer som har hänt i veckan? Det är Skyrim, en massa uh, Nej. Hur såg söndagen efter fikat ut? Eller baket? Då var det bara... Det jag, var... jag och Sandra åt pizza. Ah? Det var den dagen. Ah, det är coolt. Det var, det var ju också trevligt. Det var inget D&D-inspirerade toppings på pizzorna, nej. Nej, nej. Sander tog ju bort sin ost. ingen, i, ingen ork pizza alltid Ingen orkpizza. Eller <laughs> du likt. Nej, nej faktiskt Pizza inte. of Giants Toe. Mm. <laughs> mm, gott. Kan man köpa Skyrim säkert. Bit of Snowberries. Ja, uh, Snowberries <laughs> of Giants Mountain Toe. Mountain flower. Nu gör ni det igen. <laughs> <laughs> Det är svårt att inte prata om Skyrim mm. även om jag inte har kvar det. Så. Jag känner ju lite att nu har du skaffat det. Nu kommer vi egentligen få prata om det. Det är lite exalterande för mig också. för Jag har gått i en månad nu och bara det händer coola saker men jag kan inte berätta. Ska <laughs> Jag berätta då om min vecka. Mm, gör det. Ni vet ju att jag bara egentligen har spelat Winter Wintersports 2011 i veckan. Vi tänkte göra en supportgrupp eller vad heter det? En intervention där. Men vi kommer aldrig riktigt av med det. Men det är egentligen helt sjukt. När Skyrim pajade så köpte jag alltså det här spelet på Xbox Live för vad är det? 200 spänn mm. tillsammans med eh, min kompis. Och vi satt också och började spela det här. När vi köpte det var vi, var vi typ så sådär ja, ska vi verkligen köpa det här? 200 spänn för det här. Det här spelet som verkar så sjukt dåligt. För det, det är ju ingenting. Vi spelar ju aldrig sportspel. Och sen så börjar vi spela lite vi bara, ja, men det, det här är ju kul. Det, det här är jättekul. Och så spelar vi lite och så tänkte vi att Ja, men vi tröttnar väl snart. Då spelar vi mot varandra, mot varandra. Vi får spela, spela mer, spela mer. Och sen så till slut började vi spela lite single player. För vi såg att, okej, okay, men vi har ju inte alla banor och sådär som vi kan få. Vi har inte alla liksom arenor. Och... Så då började vi spela single player. Och då hade vi spelat så mycket multiplayer innan. Så att vi, då var vi ju redan riktigt bra. Men sen när vi kom till ungefär hal halva vägen in i spelet på single player. Då visade det sig att där blir det typ omöjligt. Så nu har det här spelet börjat förvandlas till något partiesportspel av typen Dark Souls. <här> där, man, där man kan sitta i 40 minuter och bara åka ner för samma snowboardbacke om och om och om igen. Och typ missa med en halv sekund för minsta misstag så klarar man inte av det. Jag måste bara fråga, jag vill att du ser, du är inne i dig själv nu. Det ja. här är väldigt svårt att göra, för man kan aldrig ta bort sig själv från, från sig själv. Men är det så att du bara lever i förnekelse över att du har förlorat Skyrim? Har du ens en kompis som också har det här spelet? Alltså, förstår vad jag menar? Är det verkligen så kul som du, som du, som du tror att det är? Ja, ja det, det, jag, har inte, jag, har, jag har ju spelat Skyrim, jag har spelat eh, Dark Souls, jag har spelat, eh, vad heter det? Deus Ex. Deus Ex, ja. Mm. Och... Dio6 hade jag riktigt kul med. Så det kan jag inte säga att jag har roligare med Winsports. Sports. Det, det är ju en helt annan sak. Men Dio6 var riktigt kul. Du jämförde väl Dio6 med Nirvana, vad jag vill minnas. Så att... ja. ja. Då var jag nog inte med mig själv. <laughs> riktigt. <laughs> <laughs> nu, nu, nu när jag har nyckrat så kan jag väl säga att jag vet inte <laughs> om det var Nirvana. Kanske inte. Det var... Nej. Men det var bra. Mm. Jag har sällan känt mig så lycklig som där som jag har berättat om tidigare. När jag hade dratt in varenda människa på hela polisstationen. In på toaletten typ. Och la dem i en hög. Ja, det var, helt, det var helt, helt tomt på hela polisstationen. Men. Ja, Wintersport. Det är annorlunda. Det är, det är, alltså, det är sällan man blir så. Det är, det är som känns som man handlar man var barn. Och spelade ett spel. Det är verkligen den här tracks, track and feel-känslan. Som är det gamla gamla spelet. Där man, man bara spelar för att det är kul. Det, det är bara roligt helt enkelt. Men. Det har också blivit så nu, så, som att det har blivit så svårt som sagt på single player. Sen dessutom, så på multiplayer så börjar jag och min kompis bli så bra. Så att det blir en väldig press att spela mot varandra. Det är inte lika avslappnande längre. Man sitter hela tiden och vet, typ, om man kör konståkning exempelvis, där det är en massa så här button mash. Vad heter det nu igen? Det är typ en rhythm, quick time event, game. Ja, precis. Mm. Något åt det hållet. I'm a, I'm a Och nu har det börjat bli så att, ifall man Missar mer än en, då, då är det kört. Så att det blir en himla press. Och när man väl missar en, då blir man så nervös. Och då ser man sig bara, nu ligger två, nu nu måste jag verkligen kämpa. Och sen single player, kan jag också säga, har ett par intressanta spellägen. Okay. Exempelvis, som att man ska, låt oss säga att man åker skidhopp. Och så ska man klara sig ner på en jätte, alltså jättesnabbt men du ska också samla 35 pengar på vägen ner. Känns inte väl. Det här är väl typ Dreamcast eller, eller typ ja. Det här spelet är som spel var förr när de var som bäst. Jag fattar vad du menar, alltså typ så här enkelt och så bara, ja ah, men slänger inte pengar för mynt brukar lägga här i en rad. Mynt brukar ligga i stora rader, uh -huh. nere i backen. Det känns sådana på den gamla goda tiden när man inte riktigt brydde sig, man gjorde det bara kul. Och det, det är väldigt förfriskande. Det är lite crazy taxi. Det är lite crazy taxi, jag skulle också säga att det är väldigt första Tony Hawk-spelen. Mm, uh -huh. Alla de här, och, och det var ju skitkul och det här är också skitkul. Det finns också ett speläge som också passar in väldigt bra i backar. Avoid the skulls. <laughs> ja, ja nej men det, det, det är alltid bra tips. är det, är det the skulls of those who passed before. Eller liksom? <laughs> nej, det är bara skals. Det är jättestora skals. De är svarta, de snurrar och de är jättefula. <laughs> Och ibland så sitter de på en rail så att man hoppar på railen och man bara, hur ska jag undvika den här då? Och så bara åker man in i den. Åh oh, gud, det är typ så här oförlåtande, det går inte att göra någonting åt det. Och ah. kul, liksom. det. är gammalt och kul. Det är bara så himla kul. Och sen så finns det ett annat speläge, dessutom alltså, det finns många roliga spelägen där, du kommer hata det att mm. där man ska räkna på vägen. Så det är så här du åker typ, så här, typ man kör skidskytte och så åker du och så kommer det upp så här plus ett, plus två, minus ett Plus tre, minus två. Och så ska du räkna i ditt huvud och hålla det i minnet. Och sen när du har kört klart i slutet så måste du klara det på en viss tid också såklart. Och när du kommer till slutet, då ska du trycka in vad summan blir av alla de tal som har varit på vägen. Okej, vänta, vänta. Innan jag bara förkastar idén. Är det bara alltså, addition och subtraktion eller, eller är det, liksom, eller är det, är det ska, man, ska man dividera och multiplicera också? Nej, det är inget åt det hållet. Det är, inget, nej, det är ingen okej, svår ja. matematik. Utan det, är, det är bara väldigt lätt. Men, I så fall skulle jag kanske skulle kunna uppskatta det. Men, men, liksom, nej, men, i, men inte låt, vill, låt säga, det, det som blir är ju att man måste ju vara väldigt koncentrerad. för att Kommer man bara av sig tankarna en sekund? Då har man ju glömt av vad det är för nummer. Så då är det ju kört. Och sen dessutom när man, är, när man gör det skidskytte i synnerhet, då sitter man ju liksom och, och byter mellan att nu åker jag skidor, nu ska jag skjuta, så blir man jättekoncentrerad på att skjuta, så skjuter man och sen bara, va? Vänta! <laughs> <laughs> va? Nej! <laughs> Vad va, va, va, var jag på för nummer nu? Ja, just det. Åh, uh, uh, sports. Herregud. <laughs> jag tyckte ju att konståkningen var kul. Det var ju, ja. Jag kom in i det lite grann. Ja, efter, efter förra avsnittet så, ja. så spelade ju, så spelade ju du, du, Anna och Stefanie och, och, och Sandra, Sandra. Mm. konståkning ganska länge ändå. Ja, ja, jag tror inte att jag lämnade ifrån mig kontrollen från början till slutet. Jag det tror att någon fick en blå tida när de försökte få för att göra det, ja. faktiskt. <laughs> Nej, det är så, så långt det inte gå. Men det, jag kom in i det lite grann. Jag skulle antagligen suga på det om jag försökte igen. Men, men det var det var skoj. Och det, var, det var då du fick uppdrag att liksom låsa upp de andra andra arenorna, eller hur det nu var, och det visade sig vara rätt svårt. Ja, det är jättesvårt verkligen. Men jag, jag, jag är på det. Jag ja, försöker. Sandra verkar också gilla. Det är bra. Också, det jättebra. Mm. Jag vet inte om, om Stefan är lika peppad. Nej, jag vet inte fan. Stefan kanske har andra roligare saker i sitt liv än jag och Sandra. Jag vet inte ja, det, du menar att hon har högre krav. Det, ja. finns, det, det finns också en risk att det bara var Anna Millar, och Sandra var för artig för att säga nej när Anna skrek på henne att hon skulle spela vidare. Spela vidare! Ja, fast hon skrev ju om det på Facebook sen. Ja. Tror jag? ja men mm. Så då måste det vara sant. Allting på internet är ju sant. Facebook får, ligger på internet. Du får internet. det lite låta som att jag skrämmer Sandra så pass att hon till och med ljuger på Facebook. Det var <laughs> det var. Triv, alltså du var precis som, som när vi spelade TP för några månad sedan förra sommaren. eller, eller vad När du vägrade ifrån dig frågeleken till din lagkamrat. Som då var Klara tror jag. Ja. Mm. Hemma hos Elin. Aa, Anna blir ibland lite... Tävlingsinriktad Det blir lite intensiv ibland Det är som när jag gräver i tunnlar i, i Minecraft det, det kan gå fyra timmar Och jag bara gräver rakt fram Och då om jag börjar läsa frågor så vill jag fortsätta läsa frågor Men det är också mycket för att jag tror att du, du, du tycker att alla andra gör det fel Nej, <laughs> Nej. Jag vet inte, jag tycker bara det är kul att läsa frågorna, jag vet inte. Man, Man säger ju på det att du tyckte att det var för att alla andra gjorde fel. <laughs> ja, vi kan se. Alltså, Anna just nu nickar hon på huvudet. Jag vet inte om det hörs igenom till er resten av teamet. Jag tycker ni ger en liten negativ bild av mig här. Jag skulle vara den snygga, inte den bitchiga. <laughs> det går hand i hand, finner du nog. Kontentan med det här är att köp Winter Sports 2011, det här är 200 spänn som är ett riktigt bra spel, alltså, vi behöver fler spel som inte bryr sig, fler tv-spel som bara försöker vara kul och Winter Sports är ett av de få så gå och köp det, det är billigt, jag tror det kostar 150 spänn i butik liksom för den fysiska upplagan, eller ladda ner det, liksom köp det bara. Även om du inte tänker spela, det köpte så det, så det kommer till sports 2012, för jag behöver det. <laughs> Nick, Nick, uh, Summer Games? Ja, Summer Sports släpps också, det har jag inte provat, men jag tänkte prova det ifall det kommer nu i sommar. Ah, nice jag tänker följa det här, det är något tyskt företag som gör spelet. För du tänkte ju inte gå ut i sommar eller sådär, du ska ju spela Summer Sports. Ja, men varför ska jag gå ut om jag kan göra sommarsparken? Ja, nej, det, är det är sant, Man går, man går bara ut för att, för att springa maratonlopp och grejer ändå, så kan man lika gärna göra det framför tvn. Mm. Ja, men precis. Mm. Jag har även spelat, det har ju blivit en del Xbox, jag har spelat lite Left 4 Dead mm. med några kompisar. Det är alltid kul att vara lite zombie. Mm. Jag tycker nästan bara att det, det kul spelet är, är kul att vara zombie och försöka paja för de andra. Det är med sadisten i mig som gillar det spelet än en att jag tycker spelet är bra i sig. Bara påminner mig lite fort. Får man spela som en vanlig sombro eller är man någon av de där coolare grejerna? man är de coola ah. sanna. Man är skithäftig, man kan spotta, man kan dra ut tungan och dra tillbaka dem. Just liksom när de försöker Just springa det. iväg, man kan spy på dem. Och, ja, det, man kan göra allt. Det är grymt. <laughs> allt är låter som grejer gjorde lördags. <laughs> Under fikat, eller baket. <laughs> det är sant. <laughs> det där är därför min lägenhet inte var städad förrän det går. Det var... Ja. Ska vi prata om SingStar? Vi spelade ju, jag spelade ju SingStar nästan hela kvällen i lördags. Ah, medan, ja. medan ni, jag vet inte vad ni gjorde, men, men ni spelade inte vi SingStar. Vi tittade på Youtube-videor då. Ja, ah, Youtube-festen. Jag mm. hatar Youtube-fester. <laughs> det, det, det, det, det är min nemesis. Lät, jag lägger det i alla fall även med mina World of warcraft djur. Ja, men det är mer okej. Mm. Jag brukar säga att på fester som jag har så har jag att max på tre Youtube-filmer. Okay. För att om man har, jag, jag lägger gränsen där. Ser man på mer än tre Youtube-filmer, då blir det en Youtube-fest. Mm. Och då kan det lika gärna vara. det <laughs> mm. Vi var ju lite två, två grupper där. som vi var över tio personer så var det ändå rätt okej. Okay. Det blev som två fester. Man fick plats lagom i båda rummen, ja. Ja, ja men precis, precis. Men, är men det är kul. socialt äh, efterblivna kunde vara i min grupp <laughs> Och när det gäller Singstar, alltså jag och Joakim drog igång det vi kanske ett eller två på dagen. Så vi hade spelat fram tills att alla kom. Ja, och, det är ganska länge och, ja, det är inte du och jag redan vid elva. Jo, just när det. Vi handla det, just det. Och, och grejen är att när det är, när det är så många som spelar, jag vill bara, jag vill bara sjunga hela tiden, så jag, liksom, jag, jag, jag känner att jag kan inte vara i rummet, för då kommer jag bara sjunga hela tiden. Då kommer mm. folk bli arga på mig till slut. Ja, det, det är den stilen va? Och, och, och, och, och idag har vi också sjungit massa. Mm. Sweet home Alabama! Åh, ja, oh, vårt ljud pajade lite Det var en demon Det kan ha varit en demon, måste vi hoppa till slutsatser Ja, det måste vi Det kan också ha varit en gremlin uh -huh. Oavsett så tänker vi nu ta en paus Och dricka kaffe och äta Korpor det här är bra radio. Efter pausen Dungeon Masters Confession mm. Where the skies are blue uh, uh. Ja, vi har sjungit lite till Singstar, vi har fixat kaffe ja, Nu är vi nöjda helt enkelt, vi är tillbaka från pausen Och nu är det dags för Daniel Masters Confessions Ja, och det här är ju då tiden på veckan då jag får bekänna mina eh, Vi går fram till förra veckan, eller förra, förra veckan kanske, att jag får bekänna mina Daniel Master relaterade synder, inte mina riktiga brott För att det har varit obehagligt förra gången ja. Det blir lite väl så att, eh, om jag ska bekänna mina D&D-synder nu eh, Jag är ju spelledare ganska ofta, det är ju det som är poängen med, med de här bekännelserna också Och eh, det är så att eh, varje, till varje gång så har jag planerat ett äventyr Jag har planerat fighter, vilka ni ska möta och, och allt som ska hända liksom. Det är bara det att det där, det där stämmer nästan aldrig Jag har nästan aldrig planerat vad som kommer hända i äventyren som ni spelar jag brukar improvisera en massa. Jag brukar som tumregel ha fighterna planerade så mycket som möjligt. För det är svårt att improvisera en fight som inte blir tråkig. Eller bara oinspirerande. Men däremot, saker som händer brukar jag... De dels är det för att jag känner att det är så svårt att veta vad som kommer hända. För att jag vet inte jag vet aldrig vart jag har team effort någonstans. De är, ibland är de lite halvt så här på spåret att göra någonting för någon. Ibland är de bara ute efter sig själva. Så att jag brukar helt enkelt eh, komma på något gott ställe som jag vill besöka. Och sen så brukar jag ta er dit och så se vilka som finns där och vad som händer där. Så det är min profession. Jag brukar influera en massa. Det kan man ändå tänka sig. Det, det, det märker man nog mm. säga. Inte för att det är dåligt utan för att eh, saker förändras. Och det verkar alltid, typ som nu på det förra stället vi var, där mm. du hela tiden pratar om att ja, oh, sen så här finns det ju en demon- det finns ju en demon. Man märkte så, att vi så gärna ville att vi skulle gå till den här demonen. Och jag kan tänka mig att det är för att där skulle du fått improvisera så mycket som demonen, och som Daniel Master. Just det. Det hade, i alla fall, hade det varit ett ganska bra exempel. Men jag tror att just då hade jag ganska mycket redan liksom, redan i åtanke. Men till exempel, jag vet inte om ni minns ett ställe jag uppe till Tower of Illusion där ni senare slått mot en drake som välter hela tornet. Jo. Yeah. Det hade jag varför planerat att det var ett ton också, att det var en drake på toppen och att det var fight i det. Sen så jag tror att vi kom till någon snubbe som ni nickar in i en tavla och så var det en annan parallellvärld där och så var det en snubbe som var där och han visade sig vara kroppen till en av, till en av fienderna när ni en gång träffade. Det, mm. det är såna som jag improviserade. Och det är det, det, anledningen till att jag in, inte säger det till er i vanliga fall, det är för att det är verkligen en, en bekännelse. Jag känner mig... Det känns som om det kan vara såna som gör så att det känns billigare för er. Alltså det, det kanske känns sämre för er att spela. Jag tror... Jag vet inte om du brukar nämna det i allmänhet men du har nämnt det några gånger mm. sådär... För, för jag vet ju om det. Ja, just det. Ja. Det känns väldigt nanovrimo av dig att titta på det under tiden. Ja, men det... För alltså jag, jag vet att när, om jag läser på internet så har jag läst typ så här. Arga spelare så typ så här. Ja, ah, min jävla spelare. Där, han bara hittade på allt medan vi spelade. Som, så som om det spelarna jag liksom blir mindre värt. Men kan inte det ha att göra med hur bra man är på att hitta på? Där han kanske inte gör det så att det inte märks eller vad... Ah, ja jag, jag vet inte, jag är det alltså, märks det väldigt väl att jag, hela, att jag väldigt ofta hittar Nej, på det känns ju som inte. att du har koll på en övergripande story med mm. olika små ja men alltså att alla de här små grejerna också hör in hör till på något sätt så att det, du luras ju bra så. så som jag brukar tänka är liksom börja mitten och slut och sen så är det ju allt det där emellan som är mm. så jäkla svårt att veta ifall ni ska hänga vänster eller höger men jag, jag skulle nog säga att det är bättre jag har det på det här sättet nästan, mm. för att Menar, du är inte ett helt team av människor som kan skriva historier, vilket innebär att du vet inte när vi går in i ett rum, kommer de leta på alla väggarna? Exakt. Nej, alltså ibland så, gör, ibland så går vi och kollar alla väggarna om det finns något, ibland gör vi inte det. Mm. Och det innebär att om du skulle planera att det fanns någonting bakom liksom väggen på vissa ställen, och så där, då skulle det vara planerat helt onödan. Mm. Alltså nu kan du istället liksom lägga din kraft på att göra det du gör riktigt bra. Istället för att planera massa onödigt. Jag tänker mig om du har bestämt någonting att ja, just det här rummet ligger bakom den här tavlan så skulle vi väl hamna i sådana här fina situationer där vi inte kom någon vart, för vi hittade inte rätt ställe, för du var, nej, det är just där den här jag har bestämt. Äh, än så länge har jag försökt undvika det här frustrerande som kan hända ibland när man har spelat, att man inte vet vad man, vad man ska göra. Man, ah. man, liksom, som, som spelare vet man inte vad det är spelredarna är ute efter. Liksom, spelaren känner att, liksom, nej men det är så uppenbart, allting är så, liksom, så logiskt, du bara, du bara tänk så här. Liksom. Men det går inte att göra, det jag kan inte tänka hur, hur ni ni kommer tänka. Och ni har ingen aning om hur jag tänker heller. Så jag, jag försöker bara göra det som möjligt. Slänga saker framför er. Vi har så ni får springa ingen i. aning om hur du tänker. Nej. <laughs> Efter, vi vet ju inte hur de andra i gruppen tänker heller. Det är ju, Nej. Det är rätt uppenbart att ingen i Team Effort vet hur någon annan i Team nej. Effort tänker. <laughs> den läskiga slutsatsen kan ju vara att vi kanske inte tänker så mycket. <laughs> jag trodde att du skulle kolla, för du kollade så konstigt på datorn. Jag trodde att du skulle säga att den läskiga slutsatsen är att vi har glömt sätta på on-knappen. <laughs> nej, nej, nej, nej. Men det, det är bra att ta upp det. För jag, är, jag, jag skulle vilja pröva och se om fortfarande Ah, ska vi... Uh, Okej, okay. vänta. ja, uh, ah, det funkar bra. var mm. vi? <laughs> uh, vi pratar om att vi inte tänker i teamet effort. Att vi inte förstår vad de andra det tänker. Något av dem. Men bra slutsats där. <laughs> Hoppa från en sak till ett annat. Uh, nej, men jag, dels känner jag att det är så jag är mest bekväm med att göra saker. För jag gillar liksom att hitta på saker medan de kommer. Jag känner att jag... Det är ju en anledning till att jag sitter till exempel en dag innan och gör min B-uppsats. Det är för att jag, liksom, jag känner liksom att det är så jag jobbar. Liksom. Jag, jobbar jag jobbar bättre när jag måste ha gjort. Jag är dålig på att planera saker långt innan. Mm. Men det är jag, väl en mänsklig, <laughs> mänsklig grej? Jag väl det här jobba bäst under stress. Jag satt med min hemtenta nu. Och så tänker jag när jag skriver att jag hade kunnat göra det här förra veckan. Men antagligen inte, för då hade jag inte känt behov av att göra den. Det finns något no, sätt som går någonting i stil med jag kan göra vad som helst länge jag har någonting, alltså jag kan göra vad som helst i hela världen så länge jag har något viktigare att göra jag liksom... det är ett citat av någon smart människa ah, um, det... kan det vara Bill Clinton eller någon, jag vet inte ah, <laughs> men, det men, men, men det finns något det är ett citat i alla fall av någon det är något på engelska i alla fall tror jag egentligen. Ja, ja, precis. Ja, det var en bra konferens också men, men jag tycker absolut inte det gör någonting jag tycker mm. att det är, det är verkligen så man ska göra Annars så kommer man ju lägga ner massa tid som man säger på skit. Och det kommer säkert bara bli så att man blir besviken och spelarna kommer missa massa grejer. och Det är bättre att bara improvisera för det, så blir det ju vettigare. Ja, jag tror att jag sagt det förut också att jag inte är så... Jag känner mig alltså inte så bekväm med att kunna berätta en bra historia. Så alltså därför känner jag att det känns dumt då att liksom lägga ner timmar på att göra det. Och sen så blir det antingen någonting dåligt eller så väljer ni att gå det höger in i skogen istället. Så då måste jag liksom tvinga er tillbaka till historien. Jag tycker att det är bra liksom att just nu så springer ni väldigt mycket i en rak linje kan man, kan man tycka liksom. men det känns ändå inte ens länge som om, som om ni tvingar att göra det. Nej, ni precis. Skulle väl kunna, om ni vill skulle ni kunna vända, tror jag, men ens länge känner ni att ni jagar någon speciell och det funkar för tillfället. Vi tror att oss har något sorts hedersvärd uppdrag. Ja, jag ska ju börja med en ny karaktär nu nästa gång och mitt nya hedersvärda uppdrag är att döda din karaktär, så att jag, jag håller fortfarande fast vid att du inte ska försöka göra det. Jag vill att min karaktär ska dö så jag kan starta en ny. Men jag säger ju inte att jag tänker gå på dig helt själv. Utan jag, jag har ju lite visioner av att kanske få med mig de andra. Jag kommer ha dåligt samvete när jag dödar dig. Och jag kommer säkert lyckas döda dig. Så, så det kommer inte bli bra jag, säga, jag, kan, jag kanske är lite väl kaxig nu. men För, för så kraftfull är ju inte min karaktär. Men... Jag kan ju fråga, vi har ju vår DM här. Skulle jag tekniskt sett kunna förvandla honom till en groda och stampa på honom? Jag tror tyvärr att reglerna brukar vara så i de fallen att man faktiskt inte, i alla fall i, i, i, att man inte kan liksom göra någon, någon mer skada men du skulle ju kunna plocka upp dem då och slänga in dem i, i något hål av någon slag till exempel ett bag of, of hold, eller bag of holding och sen slänga in den i ett port och spränga hela världen <laughs> Eller bara låta dem kvävas Jag vet att förut i, i, i tredje versionen av D &D, alltså inte 3.5 utan den som var precis innan då tre, mm. då, då vet jag att det, man kan nu utan att bugga som typ Wizards kunde frammana blåvalar på ett ganska låg level, så man liksom kunde bara liksom blockera korridorer med blåval som låg i vägen. De har ändrat ganska mycket sånt nu, det går inte att göra på de sätt längre men det var, så sånt är ändrat. Men jag gillar hur du tänker. Mm. Det var ju väldigt ofta man gjorde sånt i typ Ballish när man spelade det förr i tiden. Att mm. man, till typ, exempel överhuvudtaget, att man använde sig av alla buggar i spelet mm. hela tiden, just att man, man ställde sig såhär alldeles där, det var, det var, man ser ju bara en viss bit och sen så är det bara svart. Ja. Och då ställer man sig alltid innan där man vet att det finns en svår fiende och så kastar man massa fireballs exakt <laughs> så så och då, då hör man bara hur de blir skadade om och om igen jag Men de upptäcker eh, inte för de är ju också utanför det svarta så de bara står bara vart kommer alla fireballs från? Ah, ah. <laughs> jag gillar i eh, typ Icewind Day liknande spel samma motor då... Eh, taktiken brukar ofta bli, om man har många Wizards i partiet, när de är klara med sina fem spel, spel vad det och det fortfarande är fortfarande fight kvar, då får en wizard liksom offra sig och springa runt och locka med sig alla fiender och springa runt i en cirkel, medan alla andra Wizards tar fram sina crossbows och skjuter på <laughs> monsterna, för att monsterna går oftast efter liksom, den som de jagar. Så det gäller liksom, då är det en som ska klicka, klicka, klicka, så här, springa efter med att de andra sitter och bara klicka en gång och tills den är död. Så du förvandlar det in till ett RTS nästan? <laughs> det är alltså ungefär så, och grejen är att det är verkligen och är inte bra på att skjuta crossbowl detta det tar tid. <laughs> ja, det kan man tänka sig. Och när någon fin är tålig mot just piercing damage då, så var en grej. Det var, det var en grej förr i tiden. Att man, det fanns olika sorters skada, olika sorters monster. Mm. Det har de tagit bort nu. Var det inte någonting att man bara kunde döda skelett med bland? Nej, men de hade typ alltså, på level... Alltså, då, när man är level 1 så kanske de typ absorberar 15 av skadan. Liksom. Mm. och det, det, det är så mycket av man gör på level 1. <laughs> på tal om att absorbera. Tyckte jag att vi ska gå vidare till veckans tema, vilket är alkohol i rollspel. Oh. Ja just det, ja. Vi har faktiskt, passade, vi har faktiskt touchat, touchat lite grann på det, bara lite snabbt i början av programmet. Vad tyckte ni om förresten om mitt försök till en övergång? Jag, jag är stolt. Alltså, <laughs> tack, tack, Absorbera alkohol, alltså det, det här, nu, nu är något på spåren. Nu är vi så här nära, jag håller upp eh, kanske en decimeter eller någonting där, mellan mina fingrar. Vi är så nära nu att få ett, alltså ett riktigt program. Ja, men precis. Jag tänkte att vi ska börja lära oss att göra lite övergångar helt ja. enkelt. Rhetoriska retoriska drag och sånt också. Ja, något åt det hållet. Mm. Absorbera gör man, men man absorberar ju inte riktigt alkohol väl? Jo, det måste ju tas upp någonstans. Ja. Ser upp i blodet, det är ju nästan... Jag en... brukar fylla ett med att bara lägga mig i det. I så. så fall skulle jag fylla det. Men det vet vi från, från The Skeptic's Guide to the Universe att det är en myt. Jag, jag, inte jag, jag, jag tror jag har valt att glömma det avsnittet av Skeptics Guide. Ah. Som också, det kan vara en av våra, vi började med det i andra avsnittet, men det, det kan vara en av våra, våra nemesis. <laughs> ah, ska de vara våra nemesis? Vi har ju par ett som imorgon, imorgon, eh, det här är torsdag, imorgon är de med på spåret igen. Men Skeptics Guide, we're coming for you now. Jag har inte vad de har gjort oss, men de Vågar kan mycket väl vara det. vi verkligen gå på Skeptics Guide? Skulle vi vilja? Nej. Vi älskar också Skeptics Guide. Ja, det är jag menar det. Det är därför det vore så bra att det, det, det känns som början på en bra superskurrk. Liksom någon som verkligen ser upp till men ändå blir ignorerad av sin hjälte och sen liksom ger sig ut för att förstöra den. Förlåt Nick, du hade en jättebra övergång. Fast, så... fast blir vi ignorerade av vår hjälte? Vi har inte försökt. Vi har inte känner... vågat kontakta dem. Känner vi, känner vi att vi blir det ni... genom att sitta och titta på dem i 24 timmar? Eller hur? Bru, brukar inte ni mejla dem konstant och ringa? Och... Har Rebecca Watson varit elak mot dig på Facebook? Är det det? Jag ingen Steven Novella. Ja, nu, blev vi lite mer, nu blev vi nog lite för inriktade på skepticismen. Här. Vi, hela, team, hela team effort är ganska skeptiskt. inriktade så vi lyssnar på mycket skeptiska podcast och gör sånt också. Eh, man, man får låta av, avrundar du just dig och mig till hela... Eller lyssna Anna också på Han sa det. Förlåt, förlåt. Det är väldigt många som gör det. Vi hade ju till och med en Skeptics Guide to the Universe 24 Hours. Ja, det här kan vi prata om en annan gång. <laughs> det här är det här är att prata om. Kör till övergången från det här nu tillbaka till det vi skulle prata om. Då är du min Gud. Det vi får säga är att vi rekommenderar att ni kollar eller att ni lyssnar på The Skeptic's Guide to the Universe där de en gång då att eller ja, gick igenom alla forskningsbevis för att man inte kunde ta upp alkohol genom huden helt enkelt och bli full. Och på tal om full så är veckans tema alkohol i rollspel. Det här finns ju rätt, det finns ju rätt många dimensioner det finns ju dels dimensionen att man kan spela. Olika sorters rollspel full. Vissa spelar man full och vissa spelar man i princip aldrig full. Eller hur? Mm -hmm. De här lite enkla partyspelen som vissa brädspel kanske. Munchkin. Ja, då funkar det ju. Då sitter man ofta och dricker lite till. Men, D&D. När vi spelar D&D då dricker vi i princip aldrig. Och sen så har vi också dimensionen drickandes i själva spelet. Vilket vi inte har ägnat oss mycket åt nu. Nej. I våran session där vi spelar. Men om man däremot spelar tv-spel som är rollspel då, då dricks det just så fort man kommer till en taverna Och då får man alltid... Det är ofta sådär att ja ah, men du tar en öl och så får du veta lite skvaller typ. Från han som bartender då. Och det är en väldigt rolig grej. Om man ska försöka... Jag tror du började med att prata om att typ så här: brädspel och sånt, sällskapsspel där det, kan man kanske vara brusad grann, Alltså dricka lite grann det är så här sällskapsgrej. Jag vet att Munchkin... En varning om det där mannsken. Det, det, det finns en risk att man häller ungefär en halvvintetra på Joakims kort. Vilket, jag säger inte att jag har gjort det, men jag har gjort det. Ja. Mm. Och det var inte meningen, men det, det är sånt som hände Så det finns ju nackdelar med att ha massa vin och eh, kort på bordet. Jag kan tänka mig att han blev rätt ledsen över det. Han sa ju att det inte var så farligt, men jag såg ju att han grät. <laughs> men eh, vi spelade ju D&D med alkohol nu i fredags. i mm. är fredags här, och då... Spillade jag också vin över min character sheet. Men det, det behöver man alltså inte göra. Men det, det var en... Det finns, också, det finns, det finns skillnader på D&D och dnd kan man ju tycka. Jag, jag säger inte att Joakims D&D liksom är, är mindre allvarlig eller någonting. Men jag vet att Joakim själv säger att han måste ta i sig lite vin för att han vågar vara D&D. Ja, det tog, det tog ju en stund där han behövde lite extra vin innan han kunde komma igång och faktiskt... Personligen känner jag så här, ifall vi spelar en söndag så kommer in brusade skulle inte känna, skulle, skulle, skulle inte så skulle jag inte känna mig så uppskattad. Liksom. Det skulle vara en fel, fel stämning. Mm. Men det känns lite så också som att ifall man skulle börja dricka då, blir det, då skulle man vara mycket mer meta hela tiden. Man skulle ha svårare att leva, in, leva sig Aa. in, tror jag, i karaktären. Och folk skulle... Bli än mer sociala än de brukar bara börja prata med varandra. Jag tror inte att det skulle vara så mycket koncentration. Mm, nej, man skulle tappa fokus. Och sen, jag tror också att skillnaden är att en omgång manchen tar mellan kanske en och två timmar på ah, sin höjd. Mm. Medan vi spelar D&D ja, åtta timmar, nio timmar i sträck. Det är en arbetsdag drickande om man skulle ägna sig åt det. Ja, Och jag tror att det kanske är den stora skillnaden ah, jo, mellan det. Precis. Ja, nej, det, alltså, det är intressant. För att jag, alltså, typ så här, och för att tv-spel, det kan man ju dricka. Så vi drack ju när vi spelade Singstar i helgen. Mm. Vi eh, spelade Settlers tror jag också. I fredags gjorde vi det. Mm, ja, det, är, det tror jag att vi Men mm. ganska i allmänhet så dricker man ju när man ses. Mm. Det, är, det är ju lite så i synnerhet kanske i, i en storstad. Att man ses för att man går ut och dricker öl. Eller man ses för att man kommer hem till någon och dricker öl. Eller man, det, det ingår ofta i det man gör tillsammans. Om det, enda, det enda man inte dricker till det är typ bio. Och nu har det också kommit. Att man, ja. kan, att man kan köpa vin på Precis. bion. Så nu, nu, nu, och det finns ju redan på operan eller vad man än gör. Så nu, nu, kan man, nu kan man dricka vad man än gör. i princip. Det är lite intressant ändå. Då, när du, alltså nu, nu tror jag inte tänkt på det, att vi ändå sitter nyktra och spelar DND. Ja, för allt annat vi gör tillsammans så dricker vi faktiskt, eller hur? Äh, det här, ja, alltså, nu låter det lite fel kanske, men, men ja. Vi ses inte sju dagar i veckan. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, nej exakt. <laughs> det är bra att du stryker under det. <laughs> jag tänker, vad, ja, vi har väl spelat Minecraft och Terraria. Det har ju... Involverat rätt mycket alkohol. Äh, vi, vi är jag använder. Ja, ähm, även när jag då Håkan och Steffany har försökt spela tiny tunes på Sega. Det har, det har mest varit efter fest. Det, det är ett bra spel. Det är ett fantastiskt spel. Det är, Nej, men det är intressant, men det, men det är väl det att jag har väl med längden att göra på något mm. sätt. Om man ska sitta ner under så lång tid och. Och just när det är en D&D kampanj så blir det väl väldigt mycket D&D fokus. Man behöver inte det där andra. Man har fantasi, man har, man har fantasi, man har allting ändå. Och så är vi ju en grupp där man ingen känner väl direkt heller att de behöver dricka för att kunna slappna av och umgås vid det här laget. Menar du Eller? att alla känner det? <laughs> de flesta tror jag ändå de som kommer dit. Vänta vänta, vad är det vi känner nu? Ja, känner du att alla, att alla behöver dricka för att kunna slappna av? Nej, nej, ingen nej, nej, nej, slappna jag av. Att ingen behöver dricka säger att Ingen, ingen behöver göra det, det är det du säger. Precis, ja, jag ingen säger behöver det i vår grupp. <laughs> okay. Jag tror att det är en anledning till också att det fungerar i, i sammanhanget. Ja, för mig räcker det med att typ, såhär, ta lite, lite kokain bara på morgonen för att hålla mig vaken. För att, för att hålla dig vaken ja. och tåla oss. Och Precis. Mm. <laughs> det gör jag ju inte än, hur som helst, men jag får ändå vara DM liksom, det är det som är. Mm. Det är därför du alltid står och rycker. Och rycker. <laughs> <ryker laughs> och alltid går på toa, jag gör citationstecken. <laughs> Ja, Det hade inte varit lika bra att spela om man drack alltså. Det är, don't drink and play. Och eh, bara för att eh, det sista du tog upp där. Jag, jag tror att det sista du, du, du tog upp. med. Don't inte, drink and play. Vi har inte druckit in-game heller. Alltså, vi har liksom, Team Effort har inte, har inte druckit alkohol heller. Mr. Deftus har druckit en gång. Ja, det var ju en, en, en liten middag ni hade på, på ett av slotten precis innan ni skulle väg till Tower of Illusion. Men det... precis men, men det var inte den enda gången han drack utan han drack också en gång när, när vi var i en vi var i en stad vi kom in i staden just och så mötte vi en gammal, en gammal karaktär mm. som ville komma med och vara med igen Jag var bara, det var lite dåligt blodmellande då ja. Så det blev ett stort bråk och hela teamet började slåss och Då Min karaktär smög sig iväg in på en taverna och satte sig och drack öl. Jag, att stod, jag tror att också stal ungefär 20 guldmynt av alla som hade gått kolla på fighten. Ja, och sen så blev jag fängslad. Ja, just det. För att de inte mig. Ja, de såg det, ja, det. Ja. Så i vår grupp så är det bara psykopaten som dricker alkohol Ja, men, det, men det är ju kul alltså med att rika alkohol. Jag, jag tycker att vi borde gå mer till... Nu är vi ju en stor stad ja, jag, i, i, i våran det, det, det var det jag inte Nu är det ändå på väg till en rätt stor stad. Till Temptown. Som inte kommer att heta Temptown så länge till. Um, där, kommer det, där, kommer det, där kommer det garanterat finnas. Ah, det ser som att det är liksom... I'm trying to wet your appetite. Ah. Uh. Uh, <laughs> så ni kan ju gärna gå och wet your... Uh, Dricka era... Jag fick jag, jag, jag försökte göra en övergång där också. Eller? Ja, det, var, det var bra försök, eller nej, det var inte så bra försök. Det var, det, det var ett försök. Det var med det inte alls så bra. Nej, nej. Ja, men det, det, jag har alltid gillat det i rollspel, just när man. Det är därför jag älskar också att vara på taverner i verkligheten, som är medeltidstaverner som skett tunnan här i Stockholm. Då som är mitt absoluta favoritställe där man kan sitta, och det är folk, ut, live och utklädda överallt så Det var något riktigt särskilt med. En bra taverna. Och det är lika bra i verkligheten som i spel. Men att bara gå in i rollspelet då. Om det är D&D, om det är på ett tv-spel. Oavsett. Gå in på tavernan. Sätta sig. Kolla vad har de. Wine. Ja, det är ju vinet då. Ser man en hel flaska. Det är aldrig något mer. Det är bara alltid bara wine. Jag känner ju spontant att du skulle trivas rätt bra med att rollspela i World of Warcraft ändå. För det är ju det man gör. Och det är jag tror att det faktum att jag inte tycker det är, det är så spännande ah. så som... ja, men det, det, det är något alls särskilt Och, så, och så, går, så står man där och så, och så köper man köper man en en ale för två coins mm. eller någonting <laughs> och, så, och så hör man det här typ glorklunk. Exakt. <laughs> typ, det där är ju från Baldskate och, och så får man så här bla bla bla bla bla bla något rumor typ. have you heard a pop. Det är, det är verkligen det är de alls särskilt över just den känslan. Mm. För mig är det nästan kärnan i rollspel det är kul. Nu på nyare spel också så blir ju alltid i skärmen så här väldigt så här, vågig. Man kan inte riktigt se vad man gör längre när man har druckit. Fylla är ganska dåligt. Det är ganska dåligt. Det visas dåligt i spel. Helt det är enkelt. svårt att förmedla tror jag. I, ja. Med det mer jag fickade. Ja, du är bra på att förmedla. förmedla <laughs> jag bara tänkte på det. var fullt. <laughs> Men däremot så angående det så tror jag att Just det att spela, som säger, det är svårt att förmedla i tv-spel eller i dataspel. Men i D&D så borde det vara ganska lätt att förmedla. Min, min tanke är ju att min nästa karaktär som vi då ska vara bard att han ska vara något av en halvalkis också. Ja. Det passar ju karaktären. Och då får vi väl se för, äh, hur bra jag lyckas spela den här halvalkisen. Ja, det blir kommer spännande. Kommer även att komponera sånger då? Ja, jag ska ta med mig min uh, ukulele. Ja, ja. Ut, ja. Min, ja. min riktiga, riktiga ukulele till uh, sessionen. Ska du ska skriva lite sånger om... Jag, jag, jag, ska bara, jag ska bara ta ut någon, någon Blind Guardian-låt eller någonting liksom The Hobbit eller, eller någonting The Bards song med <laughs> ah, The, The, kanske The Bards song med uh, Blind Guardian. <laughs> <skratt> <skratt> <skratt> men nu inte använda Youtube längre för stämningsmusik då har vi dig. Ja, ja, precis. Det var ju faktiskt rätt mysigt. Um, Ja, nej, jag gillar karaktärer som har sådana såna gimmicks. Jag, jag försökte med på en karaktär som rimmade en gång. Och mm. <laughs> var, Anna var med. Han, han skulle bara, bara tala i rim. Det, ja. var, det var ett sätt för mig att att uh, försöka like Nej, precis. Det var ju ett sätt för mig för att försöka censurera mig själv för att annars vet jag att jag pratar väldigt, väldigt väldigt väldigt mycket. Så poängen var att han då skulle rimmar hela tiden. Och jag vet att det var väldigt, några väldigt långsökta rim som kom. Jag vet att det var väldigt mycket Åh! runt bordet när jag pratade. Så jag, alltså mer än vanligt. Jag, jag, tycker, jag tycker ju om långsökta rim och dåliga ordlekar. Det, det var ju underhållande. Sen, sen gick det och fick det själv döda rätt fort där. Så jag fick inte njuta av det så här jättelänge. Nej, nej, det är sant. Oh, alkohol i rollspel. Jag vet inte, det känns som att det här ämnet är vi har tömt flaskan. Så vi, vi tar en paus helt enkelt. Och så återkommer vi till eh, veckans topp fem som jag står för idag. Mm. Vi har. Det är <laughs> Nu har vi. Nu har jag säkert tre sekunder klipp när det sjunger. Vi har eh, så att om vi tystnar. Where the skies are blue. Mycket sweet Vart var vi? Vi ska säga att vi är tillbaka från pausen. Ah. <laughs> ja, då, då var vi tillbaka från pausen. Vi hade just tömt flaskan ifrån alkoholdiskussionen. och Vi för oss direkt in på veckans topp fem. Veckans topp fem som jag den här veckan står för. Temat är topp fem förtärbara artiklar då man rollspelar. Mm. Vad var de häftiga orden ni använde angående mitt ordbruk? Kan ni förklara det igen? Anglicism. En anglicism är ett eh, uttryck på svenska som är färgat av engelska. Anglicism. Jag vet inte vad anglosastisk... Anglo, anglo anglosaxisk bety betyder. Ja. Så en, en anglosism är, är en språkrelaterad anglosatt. Det här går inte så bra för <laughs> det, det är relaterat till... till England, det är anglogrejen där. Anglofil. Det är, någon, Nej, det, det är det, är Anna. det är Anna gillar England och mm, allting där. Precis. Topp fem. Vi börjar med nummer fem. Jag, jag, det här är ju totalt subjektivt från min sida. Ni får se vad ni tycker. Mm. Nummer fem. Blandade nötter. Mm. Ja. Vad säger ni? Jag är allergisk på bilet än nötter. Ja, jag precis. Jag gott. tänkte det var inte riktigt håkande. Det, det var därför jag hade tänkt att ta den på nummer ett. nej ah, det var för jävla. Och det är så sjukt gott. Och det gott oh. att tänka sig. Ja, <laughs> nu skulle ju inte det ha varit sant. Men i alla fall. Ah, Vad va tycker Anna om nötter då? Jag tycker att nötter är rätt gott. Jag brukar ju köpa med nötter. För att jag vet att det uppskattas. Men jag brukar inte äta så mycket av dem själv. Jag tänker, men... jag tänker klippa ut delen där så att jag tycker om nötter. <här> <här> och, och, om insvar. och så tänkte jag göra en sån här Youtube-film Jag timmar. nötte, nötte, nötte Jag gillar nötte, nötte, nöt, nöt, nöt, nöt. det, det var allt jag ville ha det var, det, var, det var därför jag hade jag frågat dig Du gick rakt in i fällan i Det var, alltså. var därför vi från början skapade den här podcasten För här att, podcasten. att eftersom kunna lura in andra i, i fällan Att säga på inspelningen att gilla nötte Så vi kan göra en Youtube-film Som sen går viral över hela nätet Och hela världen det är Någonting värre hade ni väl kunnat titta på Ja, antagligen. Förlåt, förutom att du älskar nötter, vad tycker du om blandade nötter vid spelbordet? Jag vet inte vad jag tycker längre. Jag tycker skulle det är väldigt bra, det verkar ju uppskattas av folk. Ja, det är nog jag som äter upp nötterna alla. Men är det, skulle man säga att, är det en femteplats? Är det realistiskt? Är det en bra plats? Ja, det tycker jag väl. Ja. Nummer fyra. Saltapinna. Saltapinnar är ju bland det Saltap bästa på bordet. Saltapinnarna är ju, de har ju fördelen över... Jag jämställde dem med nötterna mm. men gav dem fördelen eh, tack vare value for money. Okej. Okay. Alltså värde, värde för pengar Vad är det, tio spänn eller vad? Typ tio spänn ah. för tre och ett halvt tusen salta pinnar <laughs> alltså det är otroligt jag billigt Jag brukar försöka se till att de står ganska långt ifrån mig Så jag inte äter upp alla under de här åtta timmarna Det är lite jobbigt att ha dem nära Det hade jag gjort ifall jag inte satt liksom på andra sidan bordet mm. Så hade jag också tagit upp och käkat upp allting vid bordet tror jag, ja, så jag, så jag brukar tänka att ätit. Håkan äter inte så mycket av det Men sen så har jag börjat enabla dig lite Genom att skicka grejer nu Så det, det kanske inte är så bra Annars springer jag också ganska mycket fram och tillbaka till av bordet Medan någon annan gör tråkiga saker som man pratar ja, om sina, sina karaktärer eller någonting som ja, ja. inte, inte ja, var rollspel. <laughs> ja men precis, salta pinna kommer strax före nötterna just eh, tack vare prisvärdheten ja, som så får spela in. Vi, kan vi ju kanske säga att det är för att Håkan inte kan äta nötterna, men det vore ju ljuga. Ja, det vore ju ljuga, men vi skulle kunna säga det. Jag sitter och kollar på min mobil här, där jag har skrivit upp min topp är mm. att jag inte kan komma ihåg den är bland de mest patetiska. Man <laughs> of the go liksom. Ja, Skrev på tåget i jobbet. Liksom. <laughs> Nummer tre. Mm -hmm. Number three lakris, lakris, ja, lakris. där har, vi, alltså typ så här, vad heter det, salt och blandat, ja, precis. Nej, men just, och, ni, och ni börjar kanske märka ett tema här nu. Ja. Saker Stefan har med sig. Ja. ja, det är också ett tema, men nötter, saltapinnar, lakris, det här är alla saker som på något sätt Gör att man vill dricka. Aha, det är <laughs> eller hur? Det är salta grejer helt enkelt. Mm. Som man på något sätt vill ha. man ska sitta under en sån lång tid. Mm. Då behöver man ju salt. Få tillbaka liksom, den balansen i kroppen. Ja. Vi, vad är det vi brukar ha för salt? Ja, vi, jag vet, peppar De här lilla hårda grejerna. har vi haft en gång. Har haft en gång. Ja, senast. Ja. Du var, åt väldigt många av dem. Det var väldigt ja. gott. Ja, det var gott. Det var de du började med skicka hela Det är sånt jag brukar sitta... Alltså, typ så här, när jag hatar mig själv. Du vet, så här, på en lördag när jag har ätit upp en sån här skål... Eller, så sitter jag liksom och doppar in fingret i påsen för det finns pulver kvar och hatar mig själv varje sekund jag gör det men jag kan inte låta bli för det var verkligen crack för mig Hatar du inte det själv ännu mer just i det tillfället som du slickar på fingret innan för att saltet ska fastna Jag tror mig jag typ sitter med i min duschen och gråter när det där händer I am beautiful Nej när jag gör det med chips det finns aldrig som jag känner mig så patetisk som när jag gör det När man vill ha och sista smulande kitt i kittbåsen Ja som man slickar på fingret för att kunna få upp dem <skratt> oh, herregud, nu måste så, vi gå vidare <skratt> <skratt> <skratt> Nummer två Förlåt Anna Det är kaffe Ja, ja. Det här är som sagt, det var därför jag fick öppna det till För artiklar För drycken är ju viktig mm. För att var petig i låter ju artiklar inte som att man äter så ofta Du är inte inom min bransch Jag är inom, Nej. Jag är inom dagligvaruhandeln Nej, men det är ju väldigt, väldigt abstrakt. <skratt> det är generellt om, <laughs> prata om kaffe nu. <laughs> kaffe, viktigt. Koffein, de som inte gillar kaffe, de dricker ju självklart cola istället. Inte lika bra, mycket onyttigare. Inte samma effekt. Hallå, cola light är jättenyttigt inte, men det är gott. Och alltså, det, är ju, det känns ju som... Vi, vi brukar sitta i en av våra kamrater, Fredriks, arbetsplats just nu där vi spelar. Vi har ett väldigt stort, fint konferensbord mm. och ett kök där kaffebryggaren går... Ja, ah, de här åtta timmar de vi spelar, Jag tror den går nästan hela tiden. Ja, det är viktigt med kaffet. Och, och hela grejen med kaffe är att på något sätt bilden av rollspelaren är ju att man sitter där och äter godis och mm. dricker någon jäkla jollkola, massa läsk och det. Alltså energidrycker. Och det känns på något sätt som att när vi sitter där och dricker kaffe istället, då blir vi vuxna. Då blir ju ah. rollspelet mer vuxet än när man sitter och halsar den här kolan eller energidricken Jag vet inte, nu, nu kanske jag är taskig. Nej, nej, nej, alltså <laughs> Geinat, jag, jag har ju spelat rollspelet på det sättet med en liksom massa, massa godis. Man, äter, man, man börjar med att äta en pizza typ, köper en massa energidrycker. sen har man massor massa chips och godis. Och då, ja, folk blir ju dansiga, så alltså det hjälper ju inte. <laughs> nej, men precis. Och det, och det är på något sätt bilden av den här liksom, lata, tjocka rollspelaren. Mm. Och det, det är liksom... jag börjar ana vad du på, på, på plats ett så jag, jag ska ja. inte säga vad, vad jag ja, tror att det är för att sen kunna prata om det ja. men då går vi vidare till ettan mm. Mm. Jag, är, jag är inte dietist för övrigt ska vi, ska vi säga, <laughs> det är inte mitt jobb Nej. men nummer ett mm. och, och märk nu väl hur jag har formulerat mig säsongens frukt och vatten <laughs> <laughs> inte säsongens vatten men säsongens frukt Ja, ah, ah. okay. eh, Det jag tänker på då, det ju, just nu är klementiner som är the, ja. the drug of choice i den första. Tre fulla påsar klementiner senast. Vi måste ha ätit tre kilo klementiner Jag tror gången. det. Jag tror Håkan tog en klyfta eller någonting Ja, så alltså, alltså, jag. Jag vet att jag var inte först med det, men jag var en av dem som började med, med mig med klementiner. För jag, jag vet att Nick kommenterade och sa liksom, du du, du kaffe och du du kommer inte må bra i magen. Och jag överlevde ju. <laughs> Typ, men äh, det har ju blivit något av en grej liksom. jag... Men vi har ju gått lite mot nyttjare inom citationsstegen. Ja. Vi har ju, det är, mycket, det är ju vin, vindruvor är väl inte den nyttigaste frukten, men den står på bordet nu och så har vi klementiner och sådär. Sen är ju frukt måste ju vara nyttigare än godis i alla lägen. Ja, eh, ja. vad tänkte jag säga. Det var det jag tänkte säga alltså det var det jag var inne på förut att liksom, vi har ju vi, ja, det var ju ditt initiativ in nickade att vi skulle vara det nyttigare team effort. Jag Just, jag, jag kände jag kände, kände bara att när vi träffades lite ofta och spelade alltså om vi spelar varannan vecka mm. och jag varannan vecka ska en hel söndag sitta och glufsa i mig chips och godis, då kommer jag bli tjock liksom. alltså det, är, det är inget snack om saken Då känner bara att nu, nu tar vi tag i det här liksom. vi, ska vara, vi ska vara en vuxen en mogen rollspelsklubb mm då känns det bättre att sitta där och dricka kaffe. Och sen äta är en frukt. hälsotallrik till middag. Ja, men, ja, det äter vi också mm. faktiskt alltid. Hälsotallriken i förhållande kaffe i närheten. <går> inte jag då, men ja, ni ni nyttiga. Den är fruktansvärt god, den här hälsotallriken. Mm. Ja, nej, men så säsongens frukt. Vi får se vad det, blir, vad det blir i vår. Jag har ganska dålig koll på frukter. Jag brukar nästan se när de kommer. Ja, så. Och sen så bananer har vi alltid och äpplen. För det, det finns ju alltid liksom. Mm. kan jag inte heller äta. Det sån grejer som jag också förraktar. Det är sådär ja. vi kastar det på håken, så åken det är inte bra för Håkan. Mm. Man kan väl säga det också att det är bra med frukt och just att ha exempelvis bananer och äpplen och så vidare för att det mättar ju faktiskt också. Sitter mm. man och spelar i åtta nio timmar så är det ganska bra att ha någonting som mättar. Det, det... Låter, det låter kanske lite dumt att man behöver ha energi för att sitta, för att sitta ner i 8 timmar men det behövs verkligen. Ja men det är ändå krävande man ska hela Exakt. tiden vara aktiv. Man ska vara det med är med ju väldigt utmattande i huvudet liksom. Man blir man helt slut efter ett tag. Rätt när man åker hem från rollspel. Det är ju... Ja verkligen, verkligen. Så, vad tycker ni om min topp fem lista? Jag tycker den var helt fantastisk. Det var väl var en väldigt, väldigt bra lista. Vad tycker ni om vatten? För det är också något som slår fram oftare nu. Det är en betydligt högre eh, ratio vattenläsk. Mm. Eh, alltså mot vatten då. Jag tror Nej, att jag har börjat börja dricka vatten. mycket mer vatten. Nästan, mm. nä nästan bara. Förutom när... Eh, när eh, Vattnet brukar ta slut och så brukar pepsin så närmare. Aha, men Det håller ju också liksom vätskenivån uppe i kroppen. Exakt. Mm, och, och det gör ju även frukten just när man äter allt det här salta. Så i och med att vi gillar det här salta så mycket och att det är faktiskt här på topplistan så blir det ju så, så viktigt att man äter den här frukten, för i sig vätskan och också dricker vattnet. Exakt. Och speciellt också med kaffet som också, som också är vätskedrivande. Vi låter ju som genier när vi nu tänker lite grann på det. Ja, ja men det, det är mycket uttänkt. Aha. Jag Har ett bättre rollspel. Ja, precis. Vårt nya, vår, vår nya motto. Efter, efter, fuck you, du får gå först. Ja. <laughs> Vad är det mer? var något mer jag vill säga om min fina lilla topplista här? Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror vi är klara. Mm. Klara ja. kanske för veckan, eller? Vi är klara för veckan. Jag tror vi är klara för veckan. Så vi får helt enkelt tacka för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Hej då!